Jó napot! Ön a heti meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 balázs és Affer József. Jó szórakozást! Most épp nem sikerült a gyerekeket és a család összességét megkérni, hogy hagyják el a helyszínt, úgyhogy ez ilyen zajosak felvétel lesz. Feleségem főz, gyerekeket megkértem, hogy a, a csendes hangjukat használják, de nem tudnak nem kiabálni. Én Szint... meg nem tudtam fölkelni egy órával ezelőtt, ezelőtt. Úgyhogy, úgyhogy csak most sikerült uh, mikrofon végre állnom. <gül> de hát... <gül> de <fucken. gül> Szóval jó lesz. Hát, ugye, én arra számítok, hogy 20 perc múlva le lecsörtett valami gyerek, meg mit tudom én, de hát ez van. Nyóva. Lőtt vissza a Linda, El volt utazva. Láttam szó What? Facebookon, vagy Instagramon valahol osztott ilyen képeket. Ja, ja. én nem is láttam egyébként. Nem. Fácsén? Azt hiszem fácsén. Ko -ko Kommunikál. Kommunikál fácsén. Ezt nem is gondoltam. Egyet. Én magam nem. Nem vagyok fenn, és nem láttam semmit. Úgyhogy most megnézem. Hmm. Nehogy valamit, hogy Szerintem abszolút proper. <laughs> Azt mondod? Ja, tényleg. Mi? Hol? Hmm. Nem baj, majd te is osztasz. Figyelj, itt konkrétan fotók is vannak, tehát ahogy jön, megy, ez... oké. Okay, okay. Megy a sztoritán. Tölt, hogy én annak idején előszeretettel posztoltam magamat a plastikra, és mi a véleményem mindenről mostanában? Mármint, hogy érted? Nem, nem vagyok már a koncepciónak annyira híve. Tudod, hogy ilyen, ilyen posztoljuk magunkat. Meg főleg, hogy a Facebook is, azt hiszem a Adobe, meg a Facebook is bejelentette, hogy AI-training-e fel az adatokat. Ja, ez szerintem esélytelen így visszatartani ezt a dolgot. Ha megengedett, hanem nem, előbb-utóbb valahol ráklikkelsz, és hirtelen úgy lesz. De nem baj, ez van. Ez a haladás... Még a Facebookon megosztásról annyit, hogy annak ellenére, hogy koncepcionálisan ugye megkérdőjelezhető, nekem tényleg ez az a fórum, ahol így a nagyobb családnak az eseményeit valamilyen szinten tudom követni. Hogyha lehetne így az összes ilyen posztot, amit mit tudom, én a Facebook beválogat, kifilterezni, és csak az lenne, amit a különböző barátok és családtagok megosztottak, az egy tök Hasznos platform lehetne, ugye ilyen otthonról elszakadt távoli emberként. Úgyhogy annak azért van létjogosultsága. A képeid meg így is, úgyis előbb-utóbb meg lesznek éjjáhozva. Um, én megmondom veszíti, hogy hogy érdekes számomra, hogy én, én egyáltalán nem megyek föl Facebookra manapság. És most meglepődök rajta, hogy milyen sok mindent kirak ő itt a, a gyerekekről, meg a énekről. Amit teljesen teljesen normális, és Abszolút. mindenki ezt csinálja, no? Tehát, ja, jönnek, korcsolyáznak, meg mit tudom én, ilyenek vannak fönn. Nekünk az ilyen gyerekfotókra van, van egy ilyen privát Facebook-group, amiben közelebbi családtagok vannak benne. Já. És ezt oda szoktuk így privát, privát grupa osztani. Sőt, azt is főrakta a linda, amikor január 10-én kimentem a hóba, egy szállalsógatjába, és bele gurultam, és úszást szimuláltam. Ez azért érdekes, mert egy nagy bevállalós izének tűnik. Aztán képzeld, hogy másnapra 39 fokos lázam lett. Hát ez nem meglepő. Tehát nem az mondtad, hogy ilyen, ilyen emberek beleülnek a hideg vízbe, ilyen kádakba tudod, és akkor ez élvezkedni, és akkor igen, igen. Tehát ilyen cold plunge. Ja, meg én mindenhol nekem olvasom, meg hogy, hogy az, hogy hideg van, nem az a megfázás, hanem akkor a nyálkahártyád így kiszárad, és akkor könnyebben megtapadnak rajta a vírusok, szóval ha tudsz hidegbe lenni, de a vírustól távol lenni, ez jó. Nekünk viszont otthon, ugye neked is, meg nekem is itt vannak a gyerekek, akik mindig van valami friss tenyészet az iskolából, meg óvodából, meg innen-onnan. Szerintem itt olyan vírus környezetben élünk, ilyen napi szinten, és nyilván hogyha tüsszent a gyerek, akkor még telében is fordul az arcodra, hogy szemedbe tudjon direktbe tüsszenteni. Igen, katasztrófia, ahogy mondani szokták. <gül> katasztrófia. Nem is tudom, hogy hogy vagyunk életben még mindig. Tehát tényleg nem, nem, nem három gyerekot hordja az izét. Most Ez és me, me, megint ilyen izé, lázasak voltak egyébként itt a, az elmúlt hetekben. Ja. Mindegy, de tegnap milyen szempontból nem volt olyan napanom, hogy a lindan, éjszaka utazott haza, és én voltam a gyerekekkel. A szüleim voltak pár napig, de aztán utána egyedül voltam velük, és megint rájöttem, hogy én annyira rosszul csinálom ezeket a dolgokat. Uh -huh. nem, nem vagyok egy ilyen elégedett magam a teljesítményével, uh -huh. hogy nevelés, meg ezt a példát mondom, figyelj, hát, ha van benne valami tanúság. Kim voltunk a bevásárlóközpontban és találtak egy ilyen japán boltot, ahol japán leveseket, meg ilyen importált cukrokat, meg ilyeneket lehet kapni. És oké, okay, mindenki választott magának egy dolgot. Akkor választottak maguknak valamit. Mindenki, a vender középső fiam választott magának egy mangós ivólevet. Jó, kimegyünk, és megkértem őket, a kisebbik meg tudod, Máriós cukorkát. Oké, okay. kimegyünk. És, és, és amikor kimentünk, akkor mondtam mindenkinek, hogy nem mehettek belőle, csak ebéd után. Mert ha te lezabáljátok magatokat vele, akkor nem fogtok tudni ebédelni. És erre a középső gyerek, a, a Vendel, az azt mondta nekem, hogy ő akkor nem is kéri. És akkor egy kicsit szó, szó, szó, szót váltottunk ezen a témán, aztán végül azt mondtam neki, hogy ha nem kéred emiatt, akkor megfogom, és visszaviszem a boltba. Tehát ebéd után szabad megenni, ha nem kéred, vissza-vissza a boltba. Rám néz, azt mondta, vid vissza, I don't care, így angolul. Ez, ez az <gül> új pimaszkodás, I don't care, ezt mondja. <gül> és akkor fogtam, visszavittem, bementem a csávóhoz, elintézték a papírmunkát, kinyomtatta, aláírtam, lehúztam a kártyámat, hogy visszautalja a pénzt, ízé, kimentem, és a vendel olyan mérges lett, hogy nem beszélt velem, nem volt hajlandó elindulni onnan, és a kocsiban is dúszogott, hisztizett, nem volt hajlandó beszélni velem, meg itt tovább. Mi, az mi, mi, kevés, mi hogy ezt végig <gül> Tehát, hogy tényleg visszavitted. Mi én valószínűleg de ez... nem mentem volna bele a vitába, egyszerűen eltettem volna, és mintha mi se történt volna. Szóval, viszont az ilyen pimaszkodást, tehát ezt én nagyon nehezen kezelem. Tehát nem, nem tudok arra, én se választ nekem a, itt a hét éves néha ilyen pimaszkodós, és akkor anyukáját is ezzel nagyon fel tudja húzni egy picit engem is, de legjobb tudomásom szerint így minél inkább így ignorálod, annál, annál jobban lehet ezt így csillapítani, tehát hogyha így részt veszel, meg van. megpróbál hmm. belemenni, és ilyen Oktatni akarod, ugye a feleségem általában így meg akarja vitatni és oktatni, és így megbeszélni a dolgot. Na, na. Az már így reménytelen, mert akkor, így, akkor csak így belemegy a ciklusba a gyerek, vagy akkor most ilyen hangulatban. Nehéz egyébként, mert a gyerekeknek ezeket a hangulatait, tehát ők maguk nem igazán tudják feldolgozni, megkezelni, Most így hirtelen mérges lett, és akkor azt hogyan adja ki magából, nagyon rossz, de egyébként tényleg nekem sincs erre válaszom. Én rögtön így megígézni, hogy nem szoktam a gyerekeket megütni, még véletlenül se, főleg két hát az az törékeny, kicsi lány, meg mit tudom én, de van bennem olyan indulat, hogy legszívesebben izé, jó segreverném, vagy valami. Tehát nehéz, nehéz a saját, saját reakciókat így, én se menetben. vagyok. Tetleges, meg, meg tudod is Svédországban, ezt azt hiszem beszéltük is van szóval egy mondtad, kifejezés, igen. amikor feljelenték. Így óvatosan kell ez, persze nem, nem csak én, se, de olyat már csináltam, hogy kivette a fagyit a szekrényből, amikor megkértem, hogy ne vegye ki. Mert mondom, hogy a mélyhűtősz kiveszi a fagyit, és elkezd ilyen és és, és, és, és és rászoktak erre a, a dologra, és mondtam neki egy alkalommal, hogy nem csinálhatja meg. Nem veheti ki a fagyit, nem meheti meg, majd később nem fogadja el a döntést, oda megy, kivesz, és addig húzta a izét, olyan ideges lettem, hogy megfogtam a fagyt. mondtam neki, hogy ha kiveszi a fagyt, és nem rakja vissza, és nem adja nekem most oda, akkor elveszem tőle, és kidobom. És olyan ideges lettem, hogy elvettem tőle, odamentem a kukához, kidobtam, de úgy, hogy izomból dobtam bele a kukába a fagyit. Uh -huh. Tehát itt darabokra tört, tudod a uh -huh. Szerintem a kuka is. <gül> Fogtam, és így belebasztam. Szerinted ez oké? Okay? Tehát ilyen Figyelj, az nehéz ügy, És, és uh, nem tudom, hogy milyen gyerekek jönnek ki ebből az ilyen, a gyerekeknek jogai vannak nevelési módszerből, amit mi alkalmazunk. Nekem a két nagyobbik gyerek nagyon kultúrált, jól viselkedő, okos gyerek lett, és azok ellense használtunk bármiféle ilyen fizikai agressziót, de a, az első feleségem ő azért szigorú volt hozzátenni, és a, a habitusa a két nagyobbik gyerekemnek egészen más, tehát ők ilyen nyugisabb, befele forduló gyerekek, és a két picit, meg rengeteg energiájuk van, a anyukájuk ugye inkább így szeret megbeszélni dolgokat, nem nagyon fegyelmez, és nem tudom, hogy mi lesz ebből. Én nyilván tehát valamilyen szinten, mint apa, próbálok inkább ilyen szigorúbb maradni. De, de ennek a megvalósítása a mostani kulturális környezetben az elég nehéz. Tehát, hogy vagy szigorú csak, hogyha higgadtan szóban lehet bármiféle ilyen dolgot. Az egyik, ami milyen eltiltás, ugye a világ közepe az a YouTube meg az iPad gyerekeknek, és ja. ebben millió probléma van, erről már beszéltünk. De ez az egyik ilyen dolog, ami jó, akkor most pont tegnap óta ilyen egy hét iPad eltiltásban vannak, mert a, a, a nagyobbik lányom, ő, aki mindjárt nyolc éves, nagyon-nagyon szemtelen volt, és kiabált meg, mit tudom én, és e, gyakorlatilag ez az utolsó ilyen dolog, amit tudunk használni, jó, akkor egy, egy hétig nincs iPad, de, arra, de hogyha, ha oda jutunk, Se más nem működik. Ja, oda jutunk, hogy már saját telefonjuk lesz, vagy mit tudom én, ez az utolsó Resort is így eltűnik ezáltal, hogy nem tudom. Tehát így nem érzem szülőként, hogy megfelelő eszközök lennének a készletemben arra, hogy tényleg ezeket a dolgokat tudjuk kezelni. Hát És ja. nosztalgiával gondolok vissza. Azért, tehát beszéltünk erről is már, hogy én nem tudok ilyen jellegű beszélgetést elképzelni, hogy gyerekként a szüleimmel lefolytattam volna. Tehát ez egyszerűen nem volt ott az opciók között, hogy én ilyen hiszterikusan beszéljük a szüleimet. Tehát ilyen, ilyen egyszerűen nem létezett, mint koncepció. Se velem, se a környezetemben, nem tudom. Jó, hogy ez nagyon régen volt, mit tudom, de akkor is így. Azért a valamilyen szinten meg kell tanulni, nem, hogy meg kell különböztetni, hogy milyen emberekkel hogyan lehet kommunikálni, meg hogyan nem. És érdekes lesz, hogy milyen, milyen felnőttek lesznek belőlük. Így. Kvázi de majdnem nekem... mindenféle korlátozás nélkül. Nekem azt ott, hogy vitatkozzak embereket, felnőttek-e, meg a szüleim azt szerintem nem volt a, a repertoár része. Nem, nem. Valahogy itt old, megmondták, hogy ez van. Így hát, van. De Másik hát, ilyen lehet, dolog, hogy... tudom, hasonló, hasonló, hasonló téma, és erről is a feleségemmel szoktunk elég sokat beszélgetni, hogy mostanság úgy alakítjuk mondjuk az ilyen nyaralás, hétvége, egyéb dolgokat, meg a feleségem gyakorlatilag az egész napját úgy alakítja, hogy a gyerekeknek a programjait menedzseli, meg a gyerekek programjai határozzák meg a nagyjából a hétvégét, hogy akkor most ilyen ja, oktatásra ja. járnak, meg korcsolja, meg akkor elmegyünk a Disneybe, meg ha, ha szállodában megyünk, mert nyaraláson akkor olyan kell, ahol ez a Kids Room, Koncepció létezik, meg gyerekmedence, minden, és akkor az, hogy délután a gyerekmedencéhez menjünk és ott töltsük az órákat. Tehát gyakorlatilag minden döntés, vagy egy döntés, jelentős százalék, hogy hol leszünk, hol töltjük az időt, az az, hogy persze, persze, lehetővé tenni a, a gyerekeknek ezt a létezést. Egyrészt nem azt látom, hogy maximálisan elégedett gyerekek, ez nekik az alap, hogy a világ körülöttük forog. Tehát ez, ez az alap, és hogyha ez sérül, mert nem így van, akkor hisztéria van, sőt, így is hisztéria van, hogyha ők körülöttük forog a világ. A másik meg, hogy megint nem tudom, hogy ebből mit nevelünk ki, mert ugye amikor nekünk gyerekként mondjuk nyaralás volt, vagy elmentünk valahova, és alkalmazkodni kellett a szüleinkhez, mert az ő programjuk volt nagyjából, akkor így megismerted, hogy a... a a felnőttek mit, mit csinálnak, hogyan kommunikálnak egymással felnőtt környezetben. A vacsora az nem az volt, hogy a gyerek menü, meg mit tudom én, hanem volt rendes vacsora más emberekkel, ott, hogy, hogy beszélgetnek a szülők más felnőttekkel. Most meg ilyen teljesen átfordult a világ, és akkor az van, hogy mi csak a, mit tudom én a, a Polina papa vagyok, tudod, hogy a Polinának az apukája. Tehát ez az identitás, uh -huh. és a gyerekek vannak a főhelyen. És alapvetően meg vagyok róla, hogy ez valószínű nem jó, de, de a régi eszközkészlet már nem áll rendelkezésre, tehát nem így működik a világ, és ugye az anyukák meg annyira elkötelezettek, hogy maximálisan mi, mindent megadjanak a gyerekeknek, ők definiálják ennek a működés tanát, szerintem. <gül> ja, nálunk is ez van. Azt gondolom. Az, hogy, hogy én hol vagyok ebben a dologban, hát valószínűleg az utolsó a sorban, tudod, hogy uh -huh. az én igényeim, tudod, hogy most elmennék edzeni a konditerembe. Ja, tudod, el kell vinni őket ide, oda, amoda, foglalkoztatni őket, menjünk ki a kertbe játszani, stb. Tehát hát, egy nagyon nagy menedzsmentet igényel ilyen szempontból dolog. É, én És tényleg az módon van, így... tízkor kihúztam magam ezekből a dolgból, és nyilvánvalóan nehezményezi a feleségem, hogyha mondjuk például podcastot veszek fel, vagy videójátékozok, amikor ilyen egyéb gyerek dolog lenne, és nyilván kapok kritikát, de én úgy vagyok vele, hogy ebben az életérzetben inkább elfogadom a kritikát meg. Ilyen szépen fogalmazott, hogy elfogadom a kritikát, kapok kritikát, elfogadom a kritikát nálunk, ez ö, elég, hogy úgy mondjam, intenzív ö, módon jelen, adekvát módon jelenik meg ez a... Szerintem idénys, ennyi, ennyi, év után, ennyi év után így nagyjából elfogadta, vagy nem, nem is az a jó szó, hogy elfogadta, hanem tudomásul vette a feleségem, hogy, hogy ez így működik nem. nálam, és nem feltétlenül jó vagy rossz ez, de én főleg, hogy ilyen második körbe vagyok, ugye, hogy nulláról... 20 évig felhúzni a gyerekeket, így kicsit így az. Ez érdekes lehet hozzá. egyébként, mint koncepció, hogy, uh -huh. hogy egy, egy, egy alom után egy másik uh -huh. kezdődik, nem? Uh -huh. Tehát én sem tudom képzelni, hogy ilyen előfordulhasson velem. És nem hát ugye mér. a feleségemnek az, nyilván ez az első alom, ahogy te fogalmaztál, és ő egy más mindsetben van, vagy gondolkodásmódban van, de szerintem tehát így valamilyen szinten működik ez a dolog, csak megfigyelem, hogy ugye van ez a gyerekcentrikus, izé, ilyen time management, meg fókusz, meg mindent e köré építünk, és meg vagyok róla győződve, hogy ez összességében nem jó. Kíváncsi leszek, hogy nem tudom, néhány generációval később nyilván már nem feltétlenül fogom ezt látni, hogy, hogy változik -e ez valamilyen szinten, vagy, vagy egyre inkább ilyen. Egyre kevesebb gyerek van, úgyhogy lehet, hogy a probléma megoldja önmagát. Ez az Elon Musk kihalunk, kihal a bolygó elmélet? Vagy hát én attól nem tartok, hogy kihal a bolygó, de azt, attól tartok, hogy így átstruktúrálódik a társadalom, és kevesebb, lényegesen kevesebb gyerek van, és ez még kevesebb gyerek lesz. ugye, Mivel ennyire nagy teher pénzügyileg, érzelmileg, és már olyan generációk nőttek föl, akik akik abszolút ők voltak a középpontban, és úgy érzik, hogy ők, ők a főszereplő a filmben. Ezért nem vállalnak gyereket, meg nagyon sok ilyen párt látok előtt. Talán már beszéltünk, iseknek ilyen kutyája van, mert nyilván valamiféle ilyen genetikai késztetés van, hogy kell valamilyen baba, meg mit tudom én. Go, és okay, akkor azt egy ilyen kis, izé, kis szarkutyával. Kutya az Gudina ja. ja. ja, Mam dog. Ja. Dogmam. Bocs. Dogmam. Hát, mindegy, hát nekem. M sincs. Még egy vonal, ahol egyértelműen a társadalom rossz irányba tart, de hát kíváncsi ennek egyébként a hallgatók közül, hogy van-e, van aki úgy érzi, hogy megoldott ezt az egyenletet, és van egy ilyen fenntartható menedzsment koncepció gyerekekhez. Tényleg reagáljatok, mert, mert én egyébként könyveket olvastam ezzel a témával kapcsolatban, nyilván így próbálom felismerni, hogy hogy lehet ezeket a dolgokat csinálni és akkor tudod olvasza az ember, hogy akkor nem kiabálni kell, hanem time outot kell a gyereknek, és akkor csöndbe leülni a szobájába, és megvárni, amíg a, a, a, az érzelmi hullámok elmarad, elmúlnak, és akkor esetleg utána megbeszélni. De a valós ezt alkalmazni, mikor toporzékul a gyerek, meg üvölt, meg minden, az azért elég hardkor. De bassza az ajtót egyébként. Mm -hmm. uh... Megmondom nálam a lányoktól, a, az hát, ez a nagyon hangos sírás kiabálás, ami tehát így nehéz. mond. De meg, meg rá van a, a legkisebb az meg olyan, mint a ilyen legnagyobb színész, tudod, aki a legkisebb atrocitás éri, előveszi, tudod, ő egy kicsi gyerek, és akkor torka szakadtávó ordítod. és uh -huh. akkor másik is izé, akkor direkt nem adja oda neki a izét, és meg nem, nem, nem tudom, nem tudom, szerintem messze többet szorongok, mint amennyit kellene uh -huh. ez, ezek miatt. Lehet, hogy, hogy, meg, meg, meg, meg, ebbe, ebbe a meg, még a ugye a a, a feleségemet, aki is meg, meg, meg, dolgokra akkor rajtam is reakciózik meg, meg, meg, meg, meg, meg, én... meg, nem tudom, lehet, hogy, hogy, hogy ebből kell tudod, ilyen Fönix madárként kiemelkedni, mint egy ilyen kősziklatot, hogy te vagy a izé, de hát én nem vagyok egy kőszikla, én, én egy én neurotikus szar vagyok. Én, egyrészt én is ismerek olyan embereket, akik tök jól kezelik. Ugye mondtam már, ilyen példákat volt, van ilyen ex-kolléga, van például a Magyar Balázs kollégám, aki tehát tényleg az ilyen aktívan részt vesz, a, ő, ő volt az, aki így iskolába vitte reggel a gyerekeket, végcsinálta is a hosszú munkanapokat, mint én. Abszolút így minden aktivitásba részt vett, van egy csomó gyerekenek is. És tényleg egy ilyen higgatan kezeli, jókedélyű ember, meg mit tudom én. Szerintem ha. vannak személyiségek, meg vannak emberek, akik, akik ezt, nem tudom, erre teremtették őket, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen jó apák legyenek. meg Van ez a nyilván nem jut eszembe a neve. Például Ryan Holiday, ugye, aki az ilyen uh, stoik témát tolja így könyvben, meg az interneten, és akkor ő, ő ilyen nagyon elkötelezett apa van, ilyen Daily Dads newsletter. Tudom, melyik az a csávó. Igen. Ha igen, ezt teszem. És ő az, aki így ezerrel energiával teli módon így maximálisan a gyerekekre, meg a családra fókuszál, meg prioritizál, meg mit tudom én, meg jó tanácsai vannak, meg hogyan olvas a gyereknek, meg mit tudom én. És én úgy érzem, hogyha egy totálisan más dimenzióban létezne, mint én. Tehát ezek a fajta ilyen. És, és valójában amiket megélünk, tehát ez a, ez a toporzékolás, meg a kiabálás, meg a szemtelenkedés, meg minden, ez minden családban létezik, csak különböző szinten, és a mi reakciónk rá nyilván valamilyen szinten a saját gyerekkorunkból, meg a saját családunkból jelenik meg. Tehát nyilván ami mintákat láttál, hogy a működött a te családod, mi volt az apának a szerepe, nyilván valamilyen szinten azt is belehozod, aztán próbálja az ember így módosítani különböző könyvekkel, meg egyéb dolgokkal, de, de én nem, nem érzem, hogy, hogy bármikor is olyan maximálisan elkötelezett, kemény vonalas apa tudnék lenni, mint, mint a Ryan Holiday vagy a Magyar palás kollégám. És én valamilyen szinten szégyelem is magam, de el is fogom, hogy én nem ez vagyok, és akkor hajlandó vagyok így, illetve képes vagyok arra, hogy indőnként kihúzom magam ezekből a gyerekek, gyerekprogramokból valószínűleg néha sokat is, akkor jön, akkor jön a kritika. Másrészt meg ugye yeah. Nem is vagyok benne biztos, hogy ez a gyerek ez, ez egészséges a gyerekeknek, és hogy jó felnőtteket nevel belőlük. Szóval nagyon komplikált dolog. Lehet, azon gondolkodom, hogy lehet, hogy kívülről Ryan Holiday és az említett kollégád is lehet, hogy így látszódnak, de valójában belülről az, az őcságyukat végignézve lehet, hogy, hogy más képet festenek. Én itt hát, privát környezetben is elég gyakran de... töltöttem időt a Balázsral, és látom, tehát itt láttam, amíg itt laktak ők is Hongkongban ilyen napi szinten, hogy milyen szinten van benne a családi dolgokban. Tehát azt nem kérdőjelezem meg. Ryan Holiday meg nyilván, amit ő mond, az egy dolog lehet, hogy a felesége teljesen más mond, de csak a koncepciók, meg a aktivitások, meg a, a hozzáállása, hogy ő áll hozzá, az nyilván egész más. Tehát nekem rettentés fontosak a gyerekeim. Tényleg a legfontosabb dolog valamilyen szinten a világon, hogy ők egészségben, meg jó környezetben legyenek, de az például, hogy szórakoztatva legyenek egy szombat délután, azt nem érzem top prioritásnak egyáltalán. Meg az, hogy ha nyaralunk, nem. akkor mindent arra építeni. Tehát ezek a dolgok ezt nem érzem ugyanolyan fontosnak esetleg, mint, mint Ryan Holiday vagy a feleségem. Igen, vagy egy tudom, ez, ez régebbi témám volt, de adott esetben egy ilyen nagyon adekvát ezen a ponton bedobni, hogy, hogy a, a, a vagyon átadás uh -huh. és megőrzés, vagy, vagy nem tudom, hogy a, egy a, egy a, a pénzet kapcsán uh -huh. is érdekes kérdés merül föl a gyerekek mentén, hogy ugye, hogy gondolkodsz erről a dologról, mikor fogják ők, vagy, vagy, vagy egyáltalán, ami pénz neked van, az kinek a pénze. Az, az ő pénzük, te pénzed, mikor lesz az ő pénzük. Érted? Szóval ilyen, uh -huh. ez, egy, ez egy, ilyen, egy ilyen érdekes dilemma, én szerintem, főleg akkor, hogyha van pénzed, amit ők meg tudnak kapni, örökölni valamikor, uh -huh. és hogy, hogy erről, mert erről megfigyeltem, mindenki teljesen máshogy gondolkodik. Te, uh -huh. Az emberek teljesen másik gondolkodnak. Valaki azt mondja például, egyik skála vége azt mondja, az nem az ő pénz, az én pénzem. És időnként, tud adnak a gyerekeknek valamit belőle, főleg, hogyha idősebbek. Valaki meg teljesen a másik végén a skálának azban, hogy nekem semmi pénzem nincs, az mind a gyerekeimé, és az ő szolgáltukba kell állítanom azt a pénzt. Tehát, Ez nagyon érdekes téma, és, és például ugye, nagyobb gyerekeim kapcsán ugye, előkerültek ezek a beszélgetések még az Igen. első feleségemmel, is, én tudom, hogy nekem így, a, amikor a felnőtt korom elkezdődött, az eléggé kemény munka volt, én semmiféle, tehát az édesanyámmal laktam odáig, amíg nem költöztem el, és kaptam vacsorát, meg mit tudom én, de olyan, hogy bármiféle pénzhez hozzájutottam volna, olyan nem volt, és amikor elveszítettem a szüleimet, szépen sorjában, akkor nem az, hogy pénzt örököltem, vagy vagyon örököltem volna. Volt, amiről így lemondtam a valamelyik tesóm javára, mert éppen nekik jobban kellett, meg olyan is volt, hogy tartozás volt, amit tényleg végül is én egyenlítettem ki tartozást utólag. Tehát így hmm. abszolút ilyen negatív dolgok, de az, hogy én nulláról ugye a májkrémes pirítós, meg tea uh, irányából yeah. építettem föl a saját pénzügyeimet, meg, meg vagyont, meg mit tudom én, meg hogy volt ez a fajta indíttatás, hogy nekem kell megépíteni a saját egzisztenciámat, meg a család, meg a gyereknek a Aha. fenntartást. ez a mai napig az bennem egy erős késztetés, hogy azért is dolgozok ennyit, meg azért is nagyon fontos a munkám, mert nekem fontos, hogy a lehető legjobb környezetet tudjam biztosítani. Minden négy gyerekemnek, még mind a négyet valamilyen szinten támogatom. És, de hogyha mondjuk valaki megörököl relatíve sok pénzt, akkor nem biztos, hogy abban az 20-as éveiben, amikor ezeket a dolgokat elkezdem, hogy ott lesz az a sok motiváció, ami bennem volt, hogy jól dolgozzon. Tehát ott a lakás, meg pénz is van, meg minden nem alakul ki valószínű. Olyan könnyen ez a fajta morál, munkamorál, hogy sokat kell dolgozni, bizonyítani kell, túlélni a konfliktusokat, mert amúgy is megvannak. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, de, de más mindenképp, mint ahogy én indultam. Ez kicsit összefügg az előző kérdéssel is oda, hogy a gyerekeket ahogy nevelik, és hogy a, a lack of discipline mentén akármizodik ez ugyanaz megélnik az anyagi oldalról, hogyha kapnak valamit, vagy hozzájutnak, akkor az, az, ilyen, az nagyon könnyen el tudja a gyereket vinni egy ilyen rossz irányba bár. De hát nem biztos, hogy rossz, uh, tehát most főleg így 2024-ben nem feltétlenül azt lehet mondani, hogy a munka lesz a megoldása a mai fiataloknak arra, hogy túlélhető ilyen életmódjuk legyen. Tehát tényleg így a gazdasági válsággal, meg az AI, meg mit tudom én, megkérdőjelezhet, hogy mennyire lesz értékelve a kemény munka hosszabb távon is. Lehet, hogy egy egészen más világ lesz. Uh, uh, uh. Amikor adósságot örökölsz, akkor, akkor ez egy ilyen kérdés, ami felmegformozod bennem, akkor mondhatod azt, hogy lemondasz róla? Vagy mondod azt, hogy átvállalod? Nem? Így működik, nem? Tehát, hát ez ö, ilyen... Eldönthetted, hogy... Nem akarok akarod a részletekbe, de ilyen de éreztem, Szerintem nem, ez nem is úgy volt, hogy jött az ügyvéd, hogy ez és ez van, hanem családom belüli dolog volt. Ja, aha. Mert én inkább az ügyvédi verzióra kérdeznék rá, tehát hogyha most csak itt teljesen függetlenül mindentől, hogyha mit, van egy családtagod, közöttlen közvetlen családtagja, azért is kiderül, hogy van valami adóssága a nevén. Úgy tudom, hogy ilyenkor eldöntheted azt, hogy átvállalod azt, te mint gyerek vagy pedig azt mondod, hogy nem vállalod, és akkor uh -huh. kész nem kap semmit, vagy valami uh -huh. ilyesmi. Hát szerintem ez hogy, korrekt vagy, vagy, vagy, vagy valami, én valami ilyesmiről tudok, de visszatérve a másik témára, itt, itt az, hogy, hogy, hogy a, a, a gyerekek mikor kapnak valamit, meg hogyan kapnak, ez egy nagyon érdekes téma, és ugye saját magamat is el tudom helyezni ebben az egészben, meg látok rengeteg embert magam körül. Én úgy tudom, hogy ennek nagyon nagy irodalma és gyakorlata van ennek az egész dolognak a világban. Tehát, hogy családok hogyan tudják a vagyonukat megőrizni generációkon keresztül. Ez egy ö, olyan dolog, ami, ami nem, nem Magyarországon van ennek szerintem nagy gyakorlata, hanem úgy általában a világban, mert erre nagyon-nagyon sokan készítik fel a gyerekeiket, meg készülnek rá, hogy, hogy miket kell csinálni. Főleg akkor, hogyha egy ilyen, tudod, egy ilyen ö, Tudom én. Mondok egy példát, hogy valakinek tud ilyen, ilyen, a felmenői közül ilyen nagy vállalati pirodalommal rendelkeznek, hogy valamit tud, és ezek az emberek hogyan tervezik, ter vagy teszik ter tervezhetővé azt, hogy amikor a gyerekek megöröklik, hogyan örökölhetik meg, mi, milyen feltételek mentén kaphatják meg a, a vagyont, és hogy miket csinálnak vele, ennek van egy ilyen nagy nemzetközi gyakorlata. Nem úgy működik egyébként a dolog, hogy ez. Hogy most mondok egy extrém példát, itt van az IKEA, ugye? Tehát tényleg az IKEA-nak is van, van, volt a, ugye, az alapítója, vannak gyerekei. Képzeld el, hogy ott nősz föl egy ilyen tényleg ilyen rettentes nagy pénzügyi jólétben is. És mint szülő, most persze ezt lehet levetíteni kisebb méretbe is, de hogy mint szülő mikor fogsz, milyen feltételek mellett fogod nekik a, a vagyont átadni? Hogyan tudják azt megkapni? Mit kapnak egyáltalán meg belőle? és a legegyszerűbb eset az, az, amikor nincsen semmit, ugye, mert akkor nem tudnak megkapni semmit a gyerekek. De most mondok neked egy ilyen izé példát. Nagyon, fél, fél, fél, fél, nagyon egyszerű példát. Tételezzük fel, hogy van egy darab ingatlanod, elhalálozol, van három örökös, három, örök, három gyereked, ki kapja meg az ingatlan. Nagyon sok szülő ilyenkor azt mondja, hogy az egy tiétek, oldjátok meg. És például ez... Szerintem nem egy jó módszer, hogyha három gyerek megörököl egy akkor egyből elkezdenek veszekedni rajta. Ez olyan, mint te a fagyit adsz. Ez, itt van egy dobozfagyi tessék, a tietek a dobozfagyi. Hát nem fog rajta működni. Tehát én szerintem egy szülőnek nagyon-nagyon át kell ezeket gondolni, és neki kell gondoskodni ezekről a dolgokról, hogy, hogy a, az ingatlant az kapja meg, milyen módon, hogyan kapják hát. Ja, kell ezt ja, Ez nagyon bonyolult. Nagyon bonyolult téma. De tényleg. Így a elejétől a végig, ez a gyerek komplex. Szóval, kíváncsi vagyok a megfejtésre, hogy bárki, bárkinek van jó keretrendszere, amivel gyereknevelést túl lehet élni. Szerintem az ilyen preferenciák van, egy flavor van. Uh -huh. Kinek mi a az eldöntött. És nyilvánvalóan nekem egy extrém eset, hogy mondjuk az időn felében utazok, és, és így távol vagyok ettől valamilyen szinten, úgyhogy mindig ki tudom így pihenni ezeket a gyerekes heteket. Nyilván a feleségemnek ritkábban jut ez a lehetőség, szóval nem mondom, hogy, hogy ez az, amit mindenkinek javaslok, de, de nehéz ügy. Viszont még Lászottam. így nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, és nem akarom a következőt kihagyni, ami még neked ilyen hírértékű, vagy hírlevél értékű? El tudom mondani a, a, a pitch-et hozzá. Ugyanis az történt, hogy beszéltünk itt a te magad mondtad, hogy, hogy milyen érdekes lenne kipróbálni, ez két-három száma ezelőtt volt, uh -huh. a plastikot a substack hogy, uh -huh. hogy elindítani, és akkor hírlevélbe tolni fel a tartalmat, és képzeld el, hogy én experimenteltem ezzel a dologgal, tehát létezett egy ilyen cím, hogy plastik.substack.com, nem volt, hogy semmi, csak egy ilyen posztot kiraktam, és ezután történt ez, hogy te beszéltünk itt a Meteorban, és uh -huh. azt vettem észre, hogy emberek elkezdenek feliratkozni rá. Megmondod, hogy mondom beírták, vagy nem is uh -huh. volt megfogalmazva a cím, csak annyit, hogy Substack, meg Plastik, és akkor úgy valahogy úgy rátaláltak, és elkezdtek feliratkozgatni, pedig én nem akartam azt még kielesíteni, meg semmi hmm. és aztán úgy döntöttem, hogy ha most már ez így van, akkor, akkor vágjunk bele. És belevágtam. És most már van egy ilyen újraindult plasztik média is. Újraindult a Meteoridén, plasztik média is újraindult, Substacken indult az újra, ami egy kicsit ilyen erőszakos ö, módja azért közvetítésnek, főleg azért, mert én úgy döntöttem, hogy kettő posztot elolvashat mindenki, viszont a harmadik posztot a héten, amit kiküldök, azt. Ö, és ezek a klasszikusabb értelemben a plastikposztok, ahol én így fogalmazok, hogy letoltnadrággal állok ki a közönség elé, tehát azok az őszintébb ilyen lirai, a csokonai vitézmihály tudod, és azt nem teszem elérhetővé mindenkinek, csak, csak előfizetőknek Úgyhogy egy ilyen koncepció, tehát hetente három poszt, kedden, pénteken, szombaton, a hétvégi az, az nem megy ki ingyen, a többi kettő uh -huh. az csak előnézetben elnék meg. Úgyhogy egy ilyen, ilyen megoldással látom most elő. Nehéz volt -e elkezdeni újra írni, vagy az azonnal pepöccent is ment? Nem, hát t -t -t, én, én a munkában is rengeteget írok egyébként, uh -huh. tehát szövegszerkesztést, e-maileket fogalmaz, ad az embereknek, mert minden szóval ez így nem tehát minden napjaim része, ilyen szempontból uh -huh. úgyhogy hogy ez nem uh, volt. Amikor az első meteort fölvettük, emlékszel, akkor én ben voltam az irodában, ott váltam ott, ott valami helyet magamnak. Annak a felvételekor egy kicsit izgultam az elején érdekes módon, de ma már nem gondolom azt, hogy izgulok. Úgyhogy úgy, úgy, uh, Hát csak azért izgulunk, is... hogy a család volt ez keresztbe. <laughs> így, hogyha előre tárazom a posztokat, mert most ezt csinálom, hogy előre dolgozok, megírom, uh -huh. megszerkeztem, amikor éppen úgy kedven van hozzá, akkor, akkor megcsinálom. És így rájöttem, hogy ez így eléggé kiszámíthatóvá teszi a dolgokat, és így nem uh -huh. kell tudni. Tehát nincs az, hogy, hogy posztolgassak, tehát nincs egy kényszer benne. Meg, meg a legjobb az az, hogy tudod, régebben nekem volt egy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen hirdetés értékesítő modellem a plastikot, ilyen cégeket a, ízeit, és, és akkor volt egy ilyen látogatottság, hajkurászás bennem, tudod, hogy íze, és ez most mind nincs, mert uh -huh. az van, hogy nem érdekel, hogy hány látogató van, nem érdekel, hogy, hogy az, azért hány fognak fizetni, hogy ha fizetnek, akkor, akkor az teljesen egyedi bevallásba, egyedi motivációba történik, uh -huh. ugyanúgy, mint mondjuk egy ilyen mai modern üzleti modellben, tehát a, a olvasók tartják el, azt szerintem sokkal, sokkal jobb, mint hogyha a média felületet értékesítesz. Az egy olyan egy ilyen gyökérmodell, azt nem tudom mondani, hogy sokkal jobb ez, hogy tényleg aki szereti ezt, és ugyanezt fogjuk csinálni a Meteorral is szerintem, mert én nekem, nem tudom te, hogy vagy ezzel, de nekem nincs Azzal kapcsolatban az az alap, hogy a heti Meteor adás, az nekem fontos, hogy az teljesen free módon bárki számára elérhető legyen. De ezen kívül prémium egyéb tartalmak, meg minden azzal lehet már azzal már lehet kreatívkodni, meg kísérletezni. Igaz igen, szerintem a plastik is ilyesmi, hogy elérhető mindenkinek. Tehát van egy koncepció, minden héten kedden kiküldök ilyen linkelt is, tehát érdekes linkek, videók, kommentár, ezt régen is ezt csináltam, hogy arkály megnézed, ez történt azzal is, naponta 5-6 poszt ment ki, na most ezt egybe rakom, és ebből lesz egy keddi hírlevél, pénteken írok egy darab témába valami posztot és a szombati anyag, az pedig a kitárulkozós, az, az, az, az, pedig, az pedig igazából ilyen értemben nem a, a, a dolognak a része, hanem Ugye úgy is lehet élvezni a nélkül. Na most az a kérdés, uh -huh. hogy tűrhőség kiküldeni előnézetbe azt az egy darab posztot, ilyen értelemben? Hát valamilyen szinten segít eldönteni, hogy na érdekel ez engem annyira, hogy előfizessek. Tehát ezt uh -huh. szerintem pozitív, pozitív dolog eldönthetett, hogy igen, ez megéri a... Ezt, ezt csinálja sár. mindenki. A 444-en új Péter ír valamit, meg Bede Márton ír valamit. Engem pont az érdekel, nem tud elolvasni, ki van írva, hogy fizesse elő, és akkor az ilyen mínuszos híreket azokat erre olvasni. Uh -huh. És egyébként nem tartom egy ilyen rossz tolóknak a 444 esetében sem, hogy, hogy mit tudom, tényleg nem kerül sok pénzbe, hogy támogassad a kiadványt, és akkor tudod ezeket olvasni. Én egyébként ilyen on szinten csináltam, többet voltam nem előfizető, mint igen az ő esetükbe, de mit tudom, a magyar közéletnek belpolitika a, a 444 szemszögében annyira nem érdekel engem, meg egyáltalán nem érdekel, úgyhogy, úgyhogy most nem akarok erről beszélni, mert nem, nem erről akartam beszélni, de ugye a, mm -hmm. a Meteorban is, igen, te mondtad, hogy, hogy az lenne a jó, hogyha vala, tehát a tartalom az, az, az mindenki számára elérhetővé válik, de lehet, hogy van egy ilyen őszintép tartalom, ami nem. Én szerintem, hogy, amit matoltunk, ez, Józsi, annál őszintép tartalom nem létezik, tehát itt a családgyereknevelés, munka, meg minden az eléggé full letoldgatjával toljuk. Remélem a, a hallgatóknak inkább érdekes, mint kellemetlen <gül> ez az évén. Én nem, nem, nem mondanám, hogy lesz bármi olyan heti meteor tartalom, ami őszintébb, de inkább az, hogy kis színes, vagy más, vagy experimentál inkább abba kell gondolkodni. Vagy egyszerűen nincs is meg extra tartalom, hanem az van, hogy, hogy van egy ilyen izé, Patreon, lehet. Uh -huh. De nem, a Patreon az, az, az, az, az mondja azt, hogy ott vannak akinek extra színes dolgok, amiket ö, ö, a különféle előpizetési csomagokban meg lehet kapni. Tehát, uh -huh. Nem, de ezt majd kitaláljuk még szerintem. Ja, ja. Én egyébként azt most megnéztem, én öt darab membershipem van patreon különböző, de azok ilyen inkább ilyen YouTube csatornák. Nem, van egy podcaster, meg négy YouTube csatorna, amit így ezen keresztül támogatok, mert azok tényleg ilyen heti szinten, vagy legalábbis valamiféle gyakorisággal nagyon jó tartalmokat volnak ilyen nis témákban, ami, ami engem érdekel, és hozzá tudok járulni azoknak a csatornáknak, meg podcastoknak a sikeréhez ezzel, és visszajelzek, hogy igen, ez számomra, ha ilyen nincs tartom, de számomra nagyon értékes, én szívesen befizetem ezeket a 5 dollárokat most éppen, amikor megtehetem. Szóval, igen, szerintem ez egy működő dolog, és ez egyiknél sem az van, hogy, hogy az exkluzív tartalom miatt fizettem be, hanem azért, mert ilyen gesztus szinten érzem, hogy ahhoz, hogy működjenek ezek a csatornák, meg ne a sponsorship módján kell ilyen fenntartani, ezért ez ennyit megér. És egyre inkább észreveszem, hogy például, amikor elmentem most hosszabb repülőútra, ugye, Barcelonába, meg visszajöttem, akkor túl ilyen zombi módba voltam ahhoz, hogy ilyen rendes filmet tudjak nézni, viszont letöltöttem az iPadre ilyen YouTube hosszabb videókat, köztük ezekből a csatornákból is, és baromi jól szórakoztam sok órán át ezekkel a dolgokkal, egyre több ilyen ja, ja, ja. nagyon értékes mhm. tartalmat lehet találni. Ami, ami lehet, yeah. hogy nekem meg még mondjuk ezer embernek érdekes, de nekem meg nagyon. <gül> <gül> nekem is vannak ilyen kedvenc tényleg a, a Sebastian Leeg-lag, ez a Coding Adventures, ez a YouTube podcast jöp, aztán letehetetlen. Azt be is fogom tenni. De. Viszont hoztam még egy témát, ezt mindenképpen meg akarom uh, osztani, vagy ki kiértezni. Ismersz, ismersz. Igen. Tehát. hoztam egy ilyen megbeszélős témát, ami, ami kicsit ilyen, ilyen, cod, ilyen a, a, a hétköznapi túlmutat. Na, kérdés, kivel mennél le inkább? Képzeld Megnéztem a ezt a videót, amit belinkelt. Ezt megnézted? Ide. Megnéztem. De, igen, tehát igazából van itt hozzá egy ilyen videó, az a Andrew-tét meséli el, szerintem azt nem is kell, meg, berakom a sónoszba, de ne kattintsátok meg, nem, nem olyan jó. Ultra Maga a. Igen, ultra primitív, de a lényeg egy érdekes, elgondolkoztató gondolatkísérlet, hogy melyik a preferenciád. Egy képzel le egy nagyon jó nőt, és ő a Megán Foxot hozza, én nagyon jó nőnek, tehát mit tudom én. Megán Fox. De fütyje van, vagy a másik példa pedig Hulk Hogan, de puncia van. És melyiket választott? Tehát egy igazi nő, viszont úgy néz ki, mint Hulk Hogan, meg olyan hogy izmos, mint tudom én, néz, bodybuilder, akármi, vagy pedig egy nagyon női nő, nagyon jól néz ki meg minden, de igazából egy férfi. És kit választasz a kettő közül inkább? Hát a, így valós életbe ha ez a kérdés felmerülne, akkor, akkor nagyon könnyű ez a felmerül. válasz, hogy egyiket se. Tehát így a valós életben akkor inkább az ember... De most gondolj bele, hogy neked melyik a... És akkor én is elmondom. Na, go for Tudsz it. választani ezekből? Én mondom, de az... nekem az lenne a választás, hogy köz, de ez nem az én típusom. Jó lehetne azt mondani, hogy akkor most legyünk ilyen megfontoltak, hogy meg kell ismerni, mint személyiség, és a külsőségek az egy dolog, de hogy mennyire kedves, meg mennyire pozitív személyisége van, meg hogyan működik a, ugye a kémia kettőn között, nyilván ez döntél, nem a, a, az alapkoncepció. Tehát nem egy, nem egy templétet választ az ember, hanem egy adott példányt, akinek személyisége van, és ezek döntik el. Tehát ez ezért mondom, de, hogy ultra primitív a maga a kérdés is, mert nem így választ az ember. Árián, de, de, de ott vagy Ázsiában, és Ázsiában... Uh -huh kifejezetten vannak, vannak ezek az, az, az akik, tudod, hogy, hogy nagyon nőjesen viselkedik. Én is láttam, hogy youtube a videókat, főleg ilyen, ilyen western uh, uh -huh. turisták uh, sétálnak bele ebbe, hogy ultra nőjesen viselkednek, kifejezetten jó nőknek néznek ki, minden, és kiderül, hogy férfi valójában az És akkor utána megnézek akkor persze, akkor látszik is rajta, meg ilyenek, de, de hogy, hogy, hogy belefutsz egy ilyen el tudsz el tört el, Józsi, vagy miért hát e e e meg a kléma? Erről beszélek, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes gondolatkísérlet, hogy, hogy, hogy, hogy mitől az valaki, aki. És hogyha belettet egy, hogy, hogy elbájol, elbűvöl, meg valami, és kiderül, hogy kukija van, akkor, akkor, akkor hátrafordulsz-e? Hátrafordulsz. Akkor azt mondtad, hogy ó, ez most már meg nem érdekel? Vagy azt mondtad, hogy. Én sajnálom, hogy minden választadok választ adok erre, de tényleg az egyéntől függ ez nem a. Stereotípiától, hanem hogy az egy érdekes ember. -e. Na de akkor, ez akkor a... folytassuk ezt a szálat. Az egyéntől függ. Tétezzük fel, hogy abszolút klikkelsz azzal az egyénnel. Nagyon. Ezért, mit tudom én, és ez mégis előkerül továbbmészze. Azt mondt, hogy nem, én ezzel nagyon klikkelek, és én tovább fogok menni, vagy, vagy egyszerűen ez, ez, ez onnantól kezdve már, már egyből kizárja a továbbmenést. Tehát ez szerintem egy érdekes gondatkísérlet, és egy, figyelj, van, van egy másik oldal is. Tétezzük fel, hogy, hmm, figyelj, figyelj, megismerkedsz emberekkel itt a, az való életben, és figyelj, nem, nem tökéletes, szupermodell emberek ezek, vagy, tudod, mit mint olyan izé, amit a, beléd súlykol a világ, hogy hogy néznek ki, mit tudom én. De onnantól ez hogy van egy ilyen emócionális ad a másik emberrel, ez ez tényleg mindegy, hogy, hogy a másikon van egy kis súlyfelesleg felesleg, vagy, vagy nem úgy néz ki, mit tudom én, vagy vannak ilyen, ilyen fizikai hiányosságai, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ha van egy ilyen emocionális kapcsolatod valakivel, akkor ezek, ezek mindegyek lesznek, és akkor uh -huh. tudjátok... Ez a t -t -t -t. valós élet, így van. Ez, hát igen, igen ez a valós élet, és, és azt mondom, hogy mi van akkor, hogyha ez az egyetlen dolog az annyi, hogy kukia van. Hm? Tehát ebből számúra az következik, ha tényleg van egy emóciáns kapcsolatod valakivel, akkor adott buzik vagyunk. Na, ez a lényeg. <gül> hát, <gül> egészen, a egészen, tehát ez annyira, tehát nem szabad ennyire leegyszerűsíteni, ugye ezt szokták mondani már eleve, hogy az ilyen mindenki egy skálán helyezkedik el abból a szempontból, hogy mi az, amit vonzónak tart, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Nyilvánvalóan és ezért annyira primitív dolog a, ennek a egyszerűsítése arra, hogy most meleg vagy, vagy nem vagy meleg, vagy melyik betű vagy. Tehát a világ, meg az állatok se ilyen egyszerűek, és ne felejtsük el, hogy mi is állatok vagyunk. És nyilvánvalóan, ha valamiféle keretrendszert akarunk erre ráhúzni, ugye egyszerűbb volt régen a, Keresztény világban itt a szabályrendszer, és akkor ez az, amit szabad, ez az, amit nem szabad. De azért itt... nem szabad ezt, mert mondjuk nem segít abban, hogy minél több gyereket csinálják, akik tudnak a Földön dolgozni, tehát akkor ezt nevezzük negatív dolognak, és el van, el van intézve. Mert így az nem persze, szabad az így szerintem... nagyon egyszerűsíteni. De... Hát épp ezt mondom, hogy ha így beszélünk. egyszerűsíted, ez a keresztény értékekre, mit tudom én, de rájössz arra, hogy gyakorlatilag. Gyakorlatilag, hogyha van egy vonzódásod egy másik ember, az akkor nem tudod, hogy férfi, akkor, akkor már lett ez, ez ennyi alapján férfi is. Hát, ja, de ugyanakkor a, a másik oldalról közelítjük meg, az egy dolog, hogy most látsz egy fotót, ami minden fény van állítva, és éppen a szörtelenítés után van, de mondjuk felébredsz egy reggel és akkor éppen nincs nem volt szörtelenítve, meg, meg éppen, mit tudom nincs én... Nem éppen, jaj, jaj, tehát nincs Nincs a... kisminkelve, és akkor azért... De figyelj, nőkkel ugyanez előfordulám. Tehát, <gül> Sajnos. Így szörteledítve, nincs kis mikkel, tudom. Az... Meg velünk is. <sane> figyelj, én a azt gondolom, hogy nem olyan rossz dolog az. Tehát... témára akkor visszatérhetünk a következő epizódban. Szerintem, szerintem, szerintem itt az én üzenetem az az, hogy el kell fogadnunk de nem, figyelj, viszont van egy érdekes aspektus ebben az egészben. Ha megismerkedsz valakivel, aki nem tudod, hogy férfi, de mégis vonzódsz hozzá, mint nő, akkor gyakorlatilag mihez vonzódsz? Ahhoz vonzódsz, hogy szörnytennyit van, és ki van mint elve, és szerintem, ilyen nőjesen vonaglik. Szerintem egy normális akkor, alaphelyzetben, alaphelyzetben van valamiféle, tehát amikor érzed, hogy valami működik, egy, megismersz egy új, mit tudom, egy csajt ebben az adott esetben, és valamiféle érzelmek megjelennek, ott van egy ilyen kémiai aspektusa, ami inspirált téged, tehát így a... Répázni a, akarok, Ami kettő, a, a nem, nem ilyen egyszerű, a kettőtök között tényleges van valamilyen biokémiai reakció, tehát a, a feromonok, meg az illatok, meg mit tudom én, olyan szignálokat adnak neked, meg neki, ami azt mutatja, hogy valamilyen szinten biokémiailag kompatibilisek vagytok, és Nagy van a vannak Van lehetőség arra, hogy párosodás után gyereket tudjatok csinálni. Tehát van egy ilyen biokémiai alaphelyzet. Tehát ez a legtöbb esetben valószínű akkor váltódik ki, amikor ez a kompatibilitás létrejön. Tehát így ezért gondolom, hogy ez nem, nem olyan egyszerű, hogy mész az utcán, és akkor nőnek van öltözve, és akkor beindul a biokémia, mert nem biztos, hogy olyan feromonokat bocsájt ki, ami, amire te reagálsz Alaphelyzet. De nyilvánvalóan ezek a dolgok, ugyanúgy egy skáván léteznek. Nem, nem egyébként, egyébként most én, műszint szóval nekem szükségem van arra, hogy, hogy ő ez, ez, ez az adott személy tényleg egy női, esnyen. tehát hogyha, mit tudom, hogy levetkőzik előtted, akkor tényleg egy nőt lássál ott, és ne egy, egy, egy férfit fasszal. Tehát Kíváncsi, lehet, hogy... Kíváncsi, hogy mikor ki ezt az odást a hallgatók. <síns> <síns> ne, most ez az érdekes rész. Tehát gondolj bele, hogyha mert én el kézdeni, lehet, hogy van ez a feromonjáték is benne, amit mit tudom én, és, és, és, és amit tízli, de lehet, hogy, hogy tényleg működik, hogy, hogy mész vele, hamburg, ez eszik, itt, tudom én, ott, ott akármi, és akkor ott jó vagytok. aztán akármi, de hogyha tényleg az ágyban levetkezik, és nem egy nőt kapsz, akinek az alakja női, csípője, meg akármi, ezeket nem kaptam vissza, akkor persze, hogy akkor nem fog működni, Szerintem és ezzel meg is válaszoltam a hogy nem. Vajon ez hogy került be én... a Twitter feed-edbe? Mert én nem, nem szoktam ilyeneket kapni. <gül> Tudod, hogy került be, szeg? Tudod, hogy került be? Mesélj. Egy. Most, és nem fogom megnevezni, de is, tehát, ezt konkrétan valaki nekem elküldtem messzincsoron. Nem mondom meg, hogy Aha. ki. És Aki. ő is már úgy küldte hogy forwardolták volták üzenetet. Tehát ő is valakit ő kapta. Ez esküszöm, screenshottal tartom dokumentálni. Szóval okay. ez nem az én feedem. De most tehát, már, hogy ez többször a... ráklikkelti, ezért adtad az algoritmusnak, hogy akkor milyen témák érdekelnek. Igen, és te is ráklikkelti. Végaz, hogy inkognitóban, nem? Nem, annyi eszem nem volt, hogy józitól link, azt csak inkognito volt, is de. eddig nem, <gül> de nem de volt. Sem nem sem nem sem volt egyszer. Egyszer. De sem volt egy eszem. Ráadásul ez volt aláírva, hogy ide forwardid a message, és aláírva fontos kérdések. Jó, oké, fontos kérdés, megnézem. Hát, ha valami fontos kérdés. De érdekesség volt ez a, a, a napban, gondolatkísérletek szerintem jók. Ez a faszi, egyébként az Andrew Tate borzasztó repúzi vizé Én már írtom ki, tehát nem, nem klikkelek, nem is érdekel, mit mond egy ilyen tudod, ilyen ö, ö, bü, bü, rendőrségi ügyei vannak folyamatosan, meg ilyen, ilyen nőket traffickingelt, állítólag, meg mit tudom én szóval, egy ilyen borzasztó karakter. Ö, eredetileg Apple podcast voltunk, tech podcast. Van még itt egy Apple téma, holnap lesz a WVDC. WWDC. Amikor a WWDC. Megjelenik a Meteor azon este 7 órakor. Apple Keynote éjjájál a fókuszban. Görmen elmondta, hogy az Apple be fogja jelenteni, Apple intelligence fogják hívni, lesz valami. Siri-nek valós agya lesz hirtelen? És állítólag ez, ez is OpenAI backend. backend. Én, én megmondom, hogy az, az Apple-től többet vártam volna, azt, hogy ők is beállnak a sorba, és OpenAI-on valamit így csinálnak, valami frontendet hozzá. nulláról volt, e? szerintem az volna. esélytelen, hogy öt éven belül utolérjék a Google-t, vagy az OpenAI-t, ugye Microsoft technológiákra, tehát nulláról ezt felhúzni. Nem, nem nagyon lehetett volna. Figyelj, hát az iCloud is valamiféle másik cloud szolgáltatónak az infrastruktúrájában, azt se ők üzemeltetik. Nem saját fejlesztésük az iCloud? A szoftver maga saját fejlesztés, de a maga infrastruktúra az egy másik cég szolgáltatja. De a szörviszeket nem ők írták meg, meg mindent? Tehát a... De a szörviszeket hm. ők írták meg, csak nem a saját infrastruktúrá. Uh -huh. Uh, de nem tudom, nekem mégis valahogy kicsit olyan akkor ez, mint amikor az Apple megjelent az iPhone-nak 2007-ben, és a Google Maps volt rajta a térképízetnek. Egy idő után írtak saját térképet, meg tudod, ilyen kicsit Köszön. ilyen szar volt még az elején, Ittán. de nagyon sokat dolgoztak rajta lehetően, akkor az AI is ilyen lesz, hogy mindenki open AI-ja kezdi. Azt olvastad, hogy Elon Musk X AI cége kapott 6 milliárd dollárt befektetést. Nem nem 6 millió, nem 60 millió, nem 600 millió, nem 6 ezer millió dollár. Uh -huh. Dődület, tehát 6 milliárd dollár fektettek világ be minden pénze. Ja, ja. És hát a az AI szettel, az a, nem is sok e, e, e, e, lóvé. Ez a technofeudalizmus időszaknak a kezdő korszaknak a kezdete ahol van ez a pár nagy tech-cég, akinél megbefektető, meg akinél a világ összes vagyona van mi meg pondróként itt vergődünk jobbra-balra a világba. Többenet ez az egész, hogy a tech szektor, hogy átrendező, Nvidia, tudod, ilyen hihetetlen cég lett belőle azzal, hogy így átmentek a 3D gyorsításról erre a kézre és ők itt a két, tehát gyakorlatilag nem tudja, a világ is izével CEO-val... Aki, aki látod, hogy cicikette tovább. Láttad? Nem. Nem láttad? Nem. sen <laughs> Huang. Tólye. Uh, konkrétan valami eseményen ott volt, és nem tudom hírta meg a Izét, és egy nő a melltartóját oda tolta neki, és o... rá tett. Hát, Izé, arra, mint a Izé, rockstárok. Arra, arra, -hmm. arra fizzt ollazott rá. Igen. És. Uh, Uh, nem, de egy Nvidia az egy ilyen hatalmas cég lett, openia hatalmas cég lett, nagyon megosztó, azért. úgy tűnik, hogy a tech az most erről szól. Ijjajjajjajj, mindenhol. Hát nekem, ez mint tech szín. munkás, ugye az a fő problémám, hogy tényleg ez, ez a fajta szolgáltatás, tehát lesz ez a négy, mit tudom én, öt cég maximum, aki ebből tényleg mindent visz, és nem egy ilyen egészséges, sok cégből álló ök, ökoszisztéma, aki mindenki hozzáad valamiféle megoldáshoz, hanem, hanem eléggé ultra-centralizált módon ugye lesz ez a feudalizmus. De ez olyan hogy jobb, lesz, mint jobb a... lett volna a Cici meg a fiat témánál leállni. De ez olyan lesz, mint az, hogy, hogy gyakorlatilag az egész modern IT infrastruktúrén Google, meg Microsoft izéken izéket használ, és akkor te gyakorlatilag a, a te egy ilyen implementátor, cég vagy azokon a vizeken keresztül, és akkor te most ez OpenAI. Hát figyelj, ugye ahhoz, hogy versenyképes modelleket tudjál létrehozni, az ilyen világ minden infrastruktúrája kell, amit nagyon kevés cég engedhet mag magának. Ez nem olyan, mint mikor, mit tudom, kinyírt a lehetősége annak, hogy ilyen iPhone appokat tudjanak fejleszteni, és akkor ha volt egy iPhone-od, meg egy megképed, akkor te is részt vehettél a versenyben. és csinálhattad az alkalmazásokat, hanem itt a, az alap az az, hogy hatalmas data centerek kellenek a Nvidia kártyáival, meg mit tudom én mivel, hogy, hogy egyáltalán elkezdhessed te is ezt a játékot. Ah. És ugye ezek csak akkor működnek, hogyha az adattárház, meg minden már ott van a, a valamiféle felhőszolgáltatónál amúgy is, tehát ez még inkább így centralizál az ő kezükbe a mindent Ja, érdekes, érdekes évek lesznek tényleg. De aztán felhasználó szempontból érdekel, hogy mikor lesz számomra minél hasznosabb ez a szolgáltatás, és hogy nyilván szoftverfejlesztőként meg érdekel, hogy milyen új használati esetek kerülnek elő, meg milyen új technológiákkal lehet játszani. Szóval még ebből a szempontból nyilván érdekes. Én nem is emlékszem, hogy te melyik táborba tartozó az, aki szívesen használ AI-asszisztitúlokat, vagy aki, aki, aki, aki nem szívesen használ AI-asszisztitúlokat? Vagy keverem a VR-ról? VR a, nekem a, az a. ilyen VR, XR dolog az egyértelműen így az világtól AI-asszisztensek, meg segítség, meg minden. Nyilván valamilyen szinten fenyegetés a, a szoftverfejlesztő funkciómra. Uh -huh. Nyilván ezek a túlok egyre többet, egyre jobban tudnak csinálni, és ki tudja, hogy öt év múlva hol lesz az eszközrendszer, és hol van a, az ember a loopban, ugye, fejlesztés során, de, de nyilván valami érdekel, és az félelmetesnek tartom nyilván ezt a, az egész AI dolgot, hogy hova vezet, meg hogy milyen érdekes, hogy igazából nem tudjuk, hogy mi történik, és mi lesz belőle. De ez nem olyan szintű ilyen undor, mint mondjuk a XR, meg VR. Uh -huh. Én előszeretettel használom egyébként. Tényleg, hogyha jól használod, akkor nagyon hasznos dolog is. Uh -huh. De inkább tudod, így, filozófiailag a kérdés az, hogy, hogy zavar-e téged az, hogy, hogy, hogy, hogy nem te Kísérletezett ki a tudást, hanem hogy, hogy valaki segíteni. És sose láttam ezt mást, amit azt, hogy valakit megkérdezek, akit amúgy is meg tudnék kérdezni, uh -huh. és egy igazi human. Tehát itt a valaki egy ilyen haverom, sokan kezdték, hogy figyelj, hogy kell neki elmondja. Tehát, én, tehát én ezt nem látom másnak. Szerintem továbbra is a mi feladatunk, hogy eztán így azért megpróbáljuk megérteni, meg így közösen dolgozni a géppel, hogy valami tudást mi is felszedjünk. Nyilván itt az a nagy kérdés, hogy meddig lesz ránk szükség ebben a folyamatban. De, de addig is felhasználóként érdekesnek találom. Tudod azt, hogy amikor a 90-es években a számítást elindult, akkor is ugyanilyen félelmek voltak, hogy tudod, a számítógépek megjelennek, az helyettet fog gondolkodni, meg számolni tud helyetted. Hát azért elég sok Konkrétan. munkát fe, feleslegesítettek amúgy is ezek a rendszerek, de ugyanakkor Igen. a, a léptékennek az azért nagyon komoly. tett. most tényleg olyan nagyon sok ilyen tudás alapú, dolgozónak a munkájára van ez kihatása, hogy ez hihetetlen. És amíg nyilván, amíg az ilyen gyári dolgozóknak a munkáját automatizálják a robotok, akkor tudod így az iroda ablakából így nézzük, hogy hmm érdekes. De most fordul a kocka, és nyilván a tudás alapú, meg az ilyen menedzsment munkákat is tudja jól automatizálni, illetve lecserélni, meg jobbá tenni, meg mit tudom én, és ebbe az irányba fejlődik, hogy a tudás alapú munkákra hat ki, meg a kreatív munkákra hat ki. Nyilván már most nagyon sok cég, ugye, ha csak így a design területet nézzük, hogy nagyon sok cég elkezdte használni ilyen illusztrációkra, meg design feladatokra, meg ilyen eszet készítésre ezeket a túlokat. A fejlesztésben is egyre kevesebb kóderre van szükség, és egyre többet lehet automatikusan csinálni, és nyilván megy egyre feljebb így a a stackben a dolog, szóval érdekes lesz. De nem utálom használni jelenleg ezeket az eszközöket, tehát így én is kísérletezek vele, hol tudom használni, hol segít, hol Én még, Én még teljesen biztosnak látom azt is, hogy a, az interfészek, és gondolj bele, hogy, hogy van mai nap azt, hogy, hogy egy ilyen UI van valamiféle szervis fölé rakva. Tehát hm. egy adott példám volt, hogy egy másik héten nagyon szintén hasonló példa volt ott, hogy, hogy, hogy hogy nekem volt három darab transzparens gifem, és, és össze akartam fűzni ezeket egy gif be Most egy ilyen problémát hogy oldasz meg, és egy ilyen problémát úgy oldok meg általában, hogy van valami kis server program, amire képes, hogy ezt csináljon. Tudod. És akkor keresel egy ilyet, letöltesz ilyen malware az egész, mindegy találsz egyet, és akkor ezzel be tudod dobni, összerendezgetett, hogy mit akarsz, akkor neked egy animált gifet. és nekem volt egy, egy konkrétan egy ilyen adott volt, és most ezt nem így tettem meg, hanem egyszerűen azt mondtam neki az interfész helyett, beírtam a promptot, hogy van három GIF-em, FFMPG-vel, kérlek, fűzdesz össze nekem uh, egy anim GIF-et. és passzeg, hibátlanul kifosta a komandot, jó uh -huh. háromat iteráltam rajta, de kifosta, megcsináltam, és kész, nem kellett semmit, és ha belegondolsz, ez a future of computing, hogy hogy nem kell ilyen izék, ilyen interfészeket csinálni, hogy ezer kapcsoló van, meg kokpit, meg ilyen szarok, ja, ja, ja. Hanem, hanem elmondod neki az adott problémát. elérni, így van. Igen. És hogyha ugyanazt a problémát kell automatizálni, például lefordítani svédről, magyarra vagy szöveget, akkor persze arra csinálsz egy shortcut-ot, ugyanazt a promptot felhasználod, uh -huh. meg alakítasz a promptodon, de de ez teljesen egyértelmű, hogy erre felé megy a világ. Nem arra felé megy, hogy ilyen kis programok lesznek, amiknek interfésze van, és akkor kattintgatod a kontrollokat rajta, meg húzogatod a potmétereket. Lehet, hogy lesznek ilyen részek is benne. Sőt, hát, a vállalati a... alkalmazásoknál is, ugye, ami, ami minket ugye sok eltartott ilyen enterprise világban. Ott is, hogyha maga a tudásbázis, meg az adattárház meg a rendszerek is már a felhőbe vannak, és elérhetőek ezek, ezekkel a copilot, meg egyéb ilyen AI tool akkor ahhoz, hogy mit tudom én, zárást végezzél, akkor nem kell a SAP felületét megnyitni, adott esetben, hanem csak megfelelő instrukciókat adni a robotnak majd előbb-utóbb, hogy akkor ezt és ezt szeretnénk, és akkor nem kell a formokat kitölteni, meg beírni az adatokat szer, hanem ott van minden előtte, a tranzakcióktól kezdve a raktárkészletig, aztán majd megcsinálja, ha megértette a feladatot. Nekem az is tetszett a számítástechnikában, hogy a GUI, tehát ezek a kivezetett interfészek meg akármik, ezek nem tüntették el a command line-t, Sőt, sőt, a command line powerfulabb, mint valaha. Ott, ott van minden, sőt, command line ba érheted el az összes funkcionitását az alkalmazásodnak. A, a gui az csak egy ilyen, ha volt rá idő, akkor megcsináltak, hogy kivezették az összes dolgot rá valamilyen formában, és szar x természetesen, de, de ez a gui. De, de igazából, hogyha tényleg le akarsz menni, a command line-ban mindent el tudsz érni, és mindent meg tudsz csinálni. Nekem, nekem tehát érdekesnek tartom azt, hogy ez nem kopott ki a vizéből. Hát mondjuk kérdés, kérdés, hogy a, ez a chat Interfész egy ilyen ideiglenes dologja az, az ember meg az AI között, és hogy továbbra is az a kérdés, hogy oké, okay, hogy tudom, hogy most mi a szerepe az embernek a folyamatban, hogy főleg mi irányítjuk a dolgokat, kérdéseket teszünk föl, reagálunk, hogy mit válaszol a chat GPT vagy akármi, de mm de hogy tényleg egy ilyen vállalati környezetben mikor lesz az, hogy igazából nem feltétlen kell a mi inputunk ilyen formában. Tehát ugye most megy ez a dolog, hogy mindenki tanuljon prompt engineeringet hogy hogyan tudsz mindenféle tippeket, trükköket a, ezeken a chat interfészeken, de igazából már ezek a, a más ilyen chen AI -ok, jobb promptokat tudnak generálni az egyik AI meg a másik AI között, mint amit mi tudunk, mint emberek és tényleg, hogy ez meddig eszkalálódik. Nagyjából arra kellünk csak, hogy lapátoljuk a szenet majd a generátorhoz, hogy, hogy ellássuk árammal a szervereket. Az, te figyelj, egyébként az én esetemben én továbbra is nagyon kellek saját magamhoz. Az, az ai nincs kontextusa, ő csak végrehajt valamit. A kontextusa te rendelkezel. Uh -huh. hát de de ez ilyen, egy ilyen az, technikai, az azért... technikai kihívás, hogy... Tehát ez, ez egy tudott probléma, ami meg lesz előbb-utóbb oldva. Én ebben nem látom azt a nagyon hatalmas fejlős, mert ahhoz, hogy ténylegesen hasznos lejön a kontextusban is, ahhoz gyakorlatilag a te életedet kell élnie veled együtt. Tehát hát nem el, mint a a szakmai a összefüggésben, szakmai összefüggésben kell, hogy a, a vállalatnak a tudását megkapja, meg a szakmának a tudását megkapja, meg, kapja, meg a, az ilyen, mi történt korábban, és ezek a dolgok egyre inkább ott vannak a vállalat kezében, tehát az összes e-mail, Teams, message, chat, minden ne, ott van, dokumentumok, kód. Figyelj, figyelj, tehát hogyha ténylegesen erről van szó, most a saját példám, a saját munkámat tekintettel, akkor, akkor neki ott kell lennie a valós megbeszéléseken is, tehát hallgatnia kell az összes meetinget. Mert a legtöbb dolgot nem fogjuk leírni Slack-re, megnézni, beszélgetünk róla, tudod? Hát egy hallja, tehát Ott készül a Teams hívásról a log. De, oké, okay, akkor, akkor azt mondom, hogy, hogy a folyosón is beszélgetsz ilyen dolgokról, meg ez hát, Valahogy sok ilyen interakción keresztül. Egyrészt az valami. interakció interakciónak a 80 vagy 90 százaléka az ilyen. Emberi overhead, tehát az abból adódik, hogy ott mindenki pozícionálja magát, meg értetlenkedik, meg szeretne hatalomhoz jutni, meg mit tudom én. Körülbelül 80% a minden megbeszélésnek az ilyen trash, ez ilyen emberi overhead. Maradék 20%, meg az, amit általában meg tud fogalmazni, action itemként, most is a, a copilot a teamsben nagyon de, le, de, le redukálja de, az egyórás meetinget, egy, egy két bekezdésre ami ér. Mert gondolj bele, hogy az a 80 amit tresnek mondasz kell ahhoz, hogy az a 20 elkészüljön. Azért mert, mert nem azért dolgozunk azt a dolgozunk, mint emberek. De, jó, de... Nem azért, mert az kell a probléma a... megoldásához. Az csak ilyen protokoll. A... Nagyon wasteful protokoll, ugye. De nem, nem, nem. Ezzel nem értek egyet, de, de. mert, mert de. A, a 80 százalék wastefulness -be, tehát azt mondod, hogy a small nincs szerepe, meg ilyen izé, de igenis, hogy van mert a small keresztül fogod tudni jobban elérni, amit szeretnél a másik izéknél. Tehát, ilyen, tehát emberek így dolgoznak De ez az, hogyha nem lesznek az emberek a folyamatban, akkor nem kell ez az egész overhead. Van a üzleti probléma, hogy mondjuk a megrendelés gomb megnyomás, akkor a usereknek a 30 vagy 40 százaléka lemorzsolódik, és nem nem fejezik be ugye a check-out és akkor neked van, mit tudom én, három hónapnyi meeting, meg envisioning, meg mit tudom én, és akkor a gép meglátja, hogy generál öt darab, mit tudom én, prototípust, ami működhet, leteszteli így, crowdal, lehet ilyen, mit tudom én, más, más, AI agentekkel vagy emberekkel is megnézi, hogy melyik a leghatékonyabb megoldást beimplementálja, és nem kell senkinek az egóját masszírozni, hogy a te csapatod találta meg a megoldást vagy sem, hanem megoldódik a probléma. Tehát ez a small talk, meg, meg a pozícionálás ez az csak azért kell, hogy mint emberi csapat tudjál működni. De hogyha leredukálódik az ember szerepe ebben a működésben, akkor nem kell ez az egész. Hm, nem És már vannak ilyen chat programok, ami ilyen generatív AI alapon működik, mint ilyen pszichológiai, egyéb ilyen terápiás kezelést megoldó robot, és tud olyan hatékonyan beszélni, mint a legerősebb terapista, pszichológus, mit tudom én, mert értjön nyelvet, meg elég tudásbázisa van ahhoz, hogy tudja kiértékelni, hogy most ebben mi az érzelmi töltés a mondataidban, meg mik azok a trigger pontok, meg mit tudom én, és akkor tud megfelelően reagálni. Tehát még, hogyha ember is van a loopban, meg csapatok, lehet olyan manipulatív AI-t csinálni, aki meg tud győzni egy Scrum teamet, hogy igenis implementálják, amit megtervezett. Mert <coughs> fog tudni hát úgy ugyanúgy, érvelni, egy hogy is egy tudja csinálni. Uh -huh. Tehát egy, egy, egy intelligens sokos ember az meg tudja győzni a tímet, uh -huh. hogy miért van szükség erre, uh, reasoning meg akármi. Lehet, hogy eljutunk arra, amikor a kontextusban uh, nekem amik kell... Ez annyira kert, a tudott probléma az iparban, hogy meg fogják oldani. Figyelj! Ugyanezt mondhatod az, az önvezető autózásra is, hogy tudott probléma meg kell oldani, és, és, és nincsenek önvezető autók. Tehát nagyon-nagyon gyerekcipő, pontosan pontosabban vannak önvezető autók, de az, hogy amikor már olyan jó önvezető autó lesz, hogy konkrétan nincs szükség vezetőkre, az én legjobb tudomásom szerint az, az a világ nem jött még el. Pedig azt már mióta dolgoznak rajta. És még ez sincs meg. Vagy megvan? Vagy valamilyen szinten megvan, de a leg nincs meg, nincs meg. És már öt éve is azt mondta, hogy 2024-re már, izé, már itt már, aha, itt már mindenki izé, önvezető autó lesz. Hát Szerintem akkor... ezek nem annyira egyszerű problémák. Oké, okay, öt nem, év nem múlva visszatér, most belerakom a naptáramba 2029 június 9-jai felvételünkre, hogy térünk vissza erre, hogy a kontextus kezelés, meg az önvezetés hol tart. Szerintem Mondok felgyorsolnak egy, ezek egy a dolgok. tíz évvel ezelőtt valaki azt mondta nekem, hogy öt év múlva nem lesznek már játékprogramok fizikai editionben, hanem csak digitalban. Tíz év ezelőtt mondta neki valaki, ötti öt év. Most azóta eltett, már nem öt év, hanem tíz év telt el, ahhoz képest, amikor mondta ez az ember nekem ezt a dolgot. És én a legjobb tudásom szerint azt vettem észre a játékpiacon, hogy nagyon, nagyon is megvannak még a digital hordozók. Igaz, hogy nagyon kényelmes a, vagy a, bocsánat, a fizikai. Igaz, hát hogy de nagyon kényelmesek vagyunk, a digital hordozók. Ha megnézed, de... hogy, hogy PlayStation-ből is, de... meg Xbox-ból is léteznek olyan modellek, amiben nem is lehet semmi lemez belerakni. Tehát így oké, okay, lehet, hogy a Switch világában ez még nem jött el, de, de ez, ez a valós helyzet, hogy a legtöbb vásárlás azért csak online történik ezekkel a konzolokra. És amikor lemennek ezek a szerviszek, és nem működnek, akkor meg mit csinálsz? Hát, Nincs autentikációs szervisz. Hát, amúgy, amúgy, amúgy se tudsz ezekkel játszani. A jelentős százaléka a játékoknak valamiféle ilyen online connection igényel így aktiválni, meg belépni, meg mit tudom én. Szerintem ez a trend nem fog megfordulni. Hát, most nem csak a Nintendo, de, de úgy önmagában maga a koncepció, hogy régen megvett egy játékot, volt egy kazetta, az volt a játék, kész. Ez... Ezt annyira nem sikerült még kiírtani. Tehát ez, ez bocsánat... Hát, hogyha Itt, számokat... Oké, okay, történik. Igen. Ez, nem, nem, nem, nem, nem, igazad van, igazad van. Nintendónak van egy ilyen része, hogy ott fizikait megjelenek, és akkor ott megveszed, akkor hmm. a kazetta, az, az, az, az működni fog. Mert a legtöbb bevételt De... hozó játékok, mint a, mit tudom én, a Call of Duty, meg ugye van a kedvenc Destiny, Apex Predator, meg mit tudom én, ezek mind ilyen full online szerviszjátékok, játékok és a bevétel nagy része az innen, innen jön, nem a becsomagolt és egyszer végigjátszható dolgok. Ja. De szerintem ez nem ha. feltétlen azt jelenti, hogy, hogy a technológia nincs erre készen, mint ahogy a, a, a chat GPT megtársai kapcsán azt beszéltem, hogy jelenleg a kontextus továbbvitele miatt kell az ember a folyamatba, de arról meg vagyok győződve, hogy ez egyre egyre magasabb szintet fog elérni, amikor sokkal több kontextussal tud dolgozni a, a chat agent is, és lesz hozzáférés a teljes tudásához a vállalatnak, meg a szakmának, meg mit tudom én, és abból sok mindent ki lehet találni. Oh. Most önmagában ez, hogy a játékok uh, ilyen ephemerálisan működnek, azaz, az, azonnal izért. Tehát, hogy, hogyha az a cég megszűnik, és, izé, és nem tudsz már játszani ugyanazzal a játék, szerintem ez valami borzasztó ilyen, ilyen értelemben. Tehát tényleg csak, csak, csak, csak, uh, meg, a, meg hogy a filmeket is nézed, meg videókat. Tehát, hogy annak hogy a Netflix leáll, akkor nincsenek ott a filméd a Netflix-en, nem kapod hát már én, meg őket. Ezzel nem abszolút nem tudok pont, pont én, ugye, nem tudom, egy éve. Hosszabb ideje gyűjtögetem Milyen? ezeket, ezeket a Blu-ray 4K lemezeket. Én nagyon szeretem, hogy van egy saját archívumom a kedvenc, meg érdekes filmjeimmel, amit mindig elérek, de ja, ez egy komplex téma. És egész egyszerűen azt mondják, hogy ha, most már nem, játszatsz A, játszatsz Igen, ez katasztrófa valamilyen értelemben nekem, hogy... És nem is maradt, tudod, mi fog megmaradni? Azok maradnak meg, Amik online szerviszek nélkül működtek valamilyen formában, azok megmaradnak örökre, azok a dolgok. Ilyen emulátorok. online szerviszek. És, és tudod, hogy most is van egy ilyen, ilyen, ilyen része a, a, a játékiparnak, ahol ilyen hobbisták szervereket üzemeltetnek, ilyen klasszikus ilyen. játékokat tartanak fenn, és akkor ott még lehet őket élvezni. Mert Szerintem már a kiadók olyan nagyon, igen, maradnak Az maradnak ezek a dolgok. Már eleve egyébként kérdés, hogy mennyi értéke van annak, hogy egy online Call of Duty-t megőrizni az utókornak, de nyilván ott van az a sok ezer millió órányi Twitch videó, ahol valaki végigjátsza, meg versenyeznek, meg mit tudom én, szóval így az utókor rá fog tudni nézni, hogy hogy nézett ki ez a játékélmény egyébként, szóval valóban maga a játék nem feltétlenül lesz fenntartható, sőt, hát nem lesz fenntartható, de, de az utókornak, mint történel, mikor dokumentumot lesz a millió videó, amin játszanak vele. Abszolút elő fog kérni, mert, mert hogyha azon a játékon nőttél fel, akkor, akkor neked lesz benne egy ilyen, egy ilyen romantikus, mi, mi az, nem tudom, na, de lesz neked egy ilyen része, egy ilyen olvasata az egésznek, hogy te szeretnéd ezeket a játékokat játszani még akkor is. Ugye most Commodore 64-re van ez a emulációs világ, meg réteg, ahol, ahol tudod még mindig nézegetni ezeket, meg, meg, meg ilyesmi, de hogy a online szervizes játékokkal is elő fog egy ilyen kerülni, ott sokkal bonyolultabb lesz ugyanezt megoldani. Viszont aki abban a korban nőtt föl, annak szüksége lesz rá, és ő nekik nem tudom, hogy ugyanúgy romantikusan gondolnak-e a, mit tudom én, a mostani fiatalok egy öt éve korábban futó Call of Duty évadra, vagy mi az a Fortnite mondjuk, egy Fortnite évadra, hogy milyen jó volt 2000, mit tudom én, 2020-ban pont az az évad, és az hiányozni fog, vagy a Fortnite maga, mert lesz a következő dolog. Nem tudom, hogy úgy kötődnek-e hozzá. Lehet, hogy igen, látok, akkor így jártak. De szerintem a Biztos, mai kétok sokkal inkább egy ilyen, ilyen világban élnek, ahol a, ott vannak az online streaming tartalmat, meg a TikTok, meg az online játékok, és nincs is ilyen fajta, nem alakult ki az a tudat, hogy az birtokolni lehet a saját kezedben, meg a szekrényeden, meg a fiókodban. És akkor nekik ez a természetes, hogy ez megszűnik. Egyszer megnézték, kipipálták, lejátszották, kipipálták, jön a következő évad. Szóval nem biztos, hogy kialakul ez a fajta ilyen gyűjtési kényszer, mint ami, ugye, boomer alapon nekem fontos. Egyébként én pont a napokban próbáltam ki egy ilyen, eszembe jutottak nekem is ilyen régi játékok, mert elém került a AliExpress-en egy ilyen reklámtól, vannak ezek az ilyen uh, Linux alapú ilyen kis kézi konzolok, amin mindenféle emulátort lehet futtatni. És akkor gondoltam, nekem Igen. van Steam deck és akkor kipróbálom, hogy ez az emulátorvilág hogyan működik rajta. És képzeld, el, feltelepítettem rá a Emudek szettet, már eleve nagyon kínlódós volt, brutálisan kínlódós ilyen desktop módba kellett bootolni Linux desktopra, onscreen izé, billentyűzettel, meg furán működött a pointer, meg nem akart klikkelni, meg mit tudom, ez összes ilyen Linux eh, dolog előkerült, hogy egyáltalán fel, felküzdjem rá cuccot, akkor van ilyen grafikus wizard a telepítésre, de eh, néha van feljön valamilyen, izék dialógus ott a konzolba, amire rá kattintan kattintani, és akkor nem látod, hogy ott a mögötte van egy ablak, ami az két OK meg kell minden. Akkor a fele nem működött, akkor visszatudtam bútolni, ugye ez Team OS alá, ami begyűrte alá az ikonokat, hogy onnan lehet indítani. A fele nem működött a játékoknak, aztán mi működött. Emlékeztem, így nekem a Game Boy Advance, meg a Game Boy DS voltak, a kedvenc ilyen Nintendo eszközén, szóval azok, nagyon sok játékot játszottam ezeken a két ilyen hordozható eszközön, és akkor például a, a GBA világban nekem emlékszem volt ez a Drill Dozer nevű játék, ami nagyon bejött ilyen ja. uh, furó kis járgányjal lehetett föld alatt, meg ilyen mindenféle furni. fúrni. Manapság is van egy csomó ilyen játék, ami hasonló koncepciót valósít meg, de ez tök jó volt magában, a, a cartridge-ben volt egy ilyen kis Rezgő motor ami, ami tényleg adta ezt a fajta ilyen fúrás élményt. Megnéztem, hogy működik-e. És akkor sikerült beindítani a Steam deck Játszottam is picit vele, de valamiért a bal ilyen shoulder gomb, ami a left butalra ugye megpelődött, a játékba, ez valahogy így nem, nem, nem maradt úgy, nem, nem kapta stabilan az inputot. Nem tudom, hogy most a hardverem sérült-e a steam nem vagyok benne biztos, lehet, hogy valamilyen emulációs probléma van ott, de az egész ilyen szerencsétlen élmény volt összességében, és végül elrak elcsomagoltam, elraktam az egészet. Nem tudom, mi a tanulság ebből, de ugye nekem, mint emulátor élmény. Én nem mertem volna belevágni egy ilyen ízűbe. Főleg, á, most. De ez az ez az emuláció. Össz, összeszedtek túlokat, csináltak belőle egy ilyen akár, hát nem tudom. én jobban szeretem a hivatalosan megvenni ezeket, de És ezt, ezt, ezt talán már meséltem Tud, hogy akkor kifizeted, akkor megkapod úgy, ahogy ők az támogatott valamilyen szinten. Ez, tehát én inkább abban, abban hiszek, mint így, így homebrew. Tehát mondjuk home egy nagyon pici, nagyon pici subsetje ugye a játékoknak, ami kijön ilyen hivatalos, újracsomagolásra. Hát igen, de, de én inkább azt mondom, hogy én akkor a játszok, amik kijöttek hivatalosan. Uh -huh. én, én, én inkább ez a fajta vagyok, mert Pont emiatt, hogy ilyen teljesen kiszámíthatatlan működést eredményeznek ezek. Is. És ahogy és, mondtad, és az egyik dolgom nem fog működni. Aztán a... az a tanulság, hogy lehúztad a, az időt a vécén. Hát igen, jó, a, a téma, jó téma az adáshoz. <gül> <gül> Leüled a v... Olyan, Figyelj, ha a szüneteket ki is szedegeted Artificial Intelligence-el az adásból, akkor is bőven egy óra fölött van ez a mai... Abszolút. Mindig valami 10 percet lenyeseget. Ilyen sokat várakozunk. Hát igen. Tehát így már van, az... egy ilyen, van egy ilyen gondolkodós dolgok, hogy akkor mondok én valamit, akkor tudod egy másodperc szünet, akkor véggondolod, reagálsz rá, és fordítva ugyanez. Tehát így elég sok, elég sok ez a fajta ilyen downtime. De ja, meg szerintem megint így három elemet sikerült a izé, tudulistáról megbeszélni az 50 -ből de nem baj. Én, én pontosan ezért írom a plastikot, hogy föl tudjam dolgozni ezt a backlogot a meteor -ból. mert Mert ott, ott, ott sortok kerítem. Overflow. Egyébként a legtöbb yep. átizélem. Uh, Na, akkor a hírlevélbe ugyanit, meg a Meteorba jövő héten. Sziasztok! Oké, okay.